Музика Музика – це один з видів мистецтва. Звуки, створювані голосом чи інструментом, вибудовуються в гармонійний і приємний для слуху ряд. Виникає мелодія. Як художники чи скульптори використовують лінії, кольори і форми, так і музиканти використовують властивості звуку. Комбінуючи звуки різної висоти з ритмом ударних інструментів, вони створюють основну мелодію чи мотив. Вони можуть додавати співзвучності – спільного звучання двох чи більше звуків різної висоти. Тон чи тембр – це особлива властивість звука, який створюють різні інструменти чи голоси. З історії музики Спочатку музика була, імовірно, суто функціональною. Люди танцювали і співали для того, щоб вищі сили – Божества додавали їм сміливості під час полювань та битв. Крім того, танці й пісні могли мати ритуальне значення – присвячуватись богам чи супроводжувати трудову діяльність. Древні види музики живі й понині. Музика як мистецтво З розвитком цивілізації музика поступово перетворилась на мистецтво. Давньо індійські рага – ритмічні чи мелодійні композиції – Чудовий тому приклад. У цивілізації Заходу музика як мистецтво розвивалась досить швидко. У середньовічній Європі музика, як правило, була церковною, але вже тоді з'явились менестрелі, які складали свої пісні з тим, щоб їх слухали і одержували задоволення інші. Ренесанс Починаючи з 15 століття і до нашого часу, розвиток західної музики можна розділити на періоди. Ренесанс, 15-17 -е століття, був періодом, коли у знаті з'явився вільний час, який вона могла присвячувати розвагам. Це був період бурхливого розквіту світської або нецерковної музики. І чимало творів писалося для різних нових інструментів, наприклад, клавесина та лютні. Період барокко У цей період, 17 -е, середина 18 століття, народжувалось багато монументальних композицій, призначених для великих оркестрів. Тоді ж з'явились опери, музичні драми, в яких персонажі співають свої партії – Монтеверді та Генделя. Концерти і хорали Баха, а також прозора музика для струнних оркестрів Вівальді та інших композиторів. Класичний період. У цей період, близько 1750-1820-го, з'явились нові форми музики для оркестрів та інструментальних груп. Струнні квартети, сонати та симфонії. Гайден, Моцарт і Бетховен – стали майстрами нових форм музики вони робили акцент на класичному порядку та суворих пропорціях своїх музичних творів романтизм драматизм і експресивність музики Бетховена відкрили дорогу для музики романтичного періоду близько 1820-1900 років Композитори прагнули виразити свої власні почуття і переживання в романсах і операх, сповнених пристрасті та драматизму. Шуберт, Мендельсон, Шуман, Шопен, Берліоз, Вагнер, Верді, Брамс і Чайковський – найвідоміші композитори того часу. Музика світу ХХ століття стало періодом бурхливого розвитку різних музичних напрямків. На цей час припадає виникнення блюзу і джазу, з яких потім виросли рок, поп і електронна музика. Майже всі композитори відчули на собі вплив джазової музики, а також в усіх видах музики зазвучали музичні інструменти. Телебачення, радіо, супутники – Касети і компакт-диски зробили музику, доступною для людей у всьому світі. Усе це сприяло виникненню і розвитку світової музики. Ілюстрації Музика африканських племен – одна з найдавніших. Її невід'ємний елемент – ритм барабанів. Джон Лі Хукер – відомий виконавець блюзів, які мали вплив на музика, Поп-музику США Елвіс Преслі 1935-1977 Здійснив революцію в поп-музиці 50-х років Він став однією з перших зірок рок-н-ролу Англійська виконавиця Евелін Гленні Народилася 1965 року Одна з найкращих музикантів-ударників у світі Позбавлена слуху, вона відчуває музику завдяки чудово розвиненому дотику. Джазова музика виникла в Новому Орлеані, США, на початку ХХ століття, ставши відтоді одним з основних напрямків сучасної музики. Джазовий музикант передусім імпровізатор, який передає в композиціях свій настрій. Традиційні інструменти можна підключити до комп'ютера так само, як і синтезатори. Причому їхнє звучання може бути видозмінене у довільний спосіб, даючи новий звуковий ефект. Йоганн Себастьян Бах 1685-1750 Справив величезний вплив на розвиток музики. Вольфганг Амадей Моцарт 1756-91. Написав свою першу композицію у 5 років. Людвіг ван Бетховен. 1770-1827. Втративши слух, творив музику глухим. Ференс Ліст. 1811-1886. Був чудовим піаністом і композитором. Ріхард Вагнер. 1813-83 Автор чудових романтичних опер Джордж Гершвін 1898-1937 Став відомий завдяки своїм мюзиклам